podcast med to helt vanliga karlar som snakker om helt vanliga ting i ett väldigt märkligt univers. Ja! Ja! Nej! Det var det Hæ? Uh, hei! Hei, hei, hei! Oi, <laughs> oi, oi. Oi, jeg gikk opp i stømmeleier der. Ja, uh, det gjorde du. Det er som sånn nå at du har skrudd på denne podcasten, og de som sitter og prater nå, de heter Bjørnar og... Og Aspen, og dette er denne plass å være. F***ing P.O.D., you know what I'm saying? Podcast. <laughs> Ja. Med meg og Bjørnar, med meg og Bjørnar og Mo i knærne, og det er altså plassen å være. Ja, si litt om det er selv, Bjørnar, kjapt. Ja, du får ti skulder. Ok, Bjørnar, 25 år, uh, bor i Trondheim. Liker å drikke kaffe. Hva uh, du? Hei, det er Espen, men kaffe. Jeg er originalt Ålesund, bor i Trondheim, så dere er i Trondheim. Hæ? Vaginalt bor jeg altså i Trondheim da, kan man se. Si alltid bästa. Ja, <laughs> <laughs> jag spelar det er bra att du kör igång med något grovt ja, ja, ja. vi ska ha mycket spännande på denna podden eh mm. uh, och det blir en fryd att höra på. Frid. Vi har det lagat något sånt här för så det funslo spyss det är lite sån smårusk och ja. skiddluts mm. men uh, vi glädr oss så når sånn her, det säger så där. Det gör vi. För jävlar vad kul det blir känt med dere, dere er bra folk. Uh, ja. Så det, det skal gå an å, å med oss via mail, så vi skal... Men det kommer senere. Ja, hvis vi tar den med adressen senere. Ja. Så da er det bare Gitt, ja. å kose seg med Espen og Bjørnar, og så har vi faktiskt en man til i studio. Jeg har en mann til. Ja. Ja. En uh, entitet <laughs> ved navnet Svein. Svein, velkommen hit, Svein. Da er han skrudd på. Da er han på. For de som ikke skjønte det, det var sikkert så mange, så er Supern altså lava-lampa vår. Han skal da følge oss av gjennomsendingen. Ja, han står, står her og er med. Nå er med no bra, Supern. Han er på sakerna Supern. Supern. supern. Nei, vet du hva? Um, hoi, hoi. Hvis dette hadde vært et radioprogram, så skulle vi gjerne spille litt musikk nå. Uh, men siden dette ikke er, uh, hva heter det, norsomal radio, eller? Altså, unker laur uts på video. Ja, unker laur på video. <laughs> um, det det er, det er ikke noe å gjøre med Men det vi har fått ja. tak i er en sånn gratis MP3-lydspil fra internett Så vi ja. spiller den med Og så, men, altså, så, vi så, så, vi ja, så se vi etterpå, etterpå. Ha det så, bra så folk er, Vi prates Har du spørsmål Eller meninger Så veldigst sending en uvanlig e-vare at gmail.com også altså, sending av spørsmål og meninger til uvanlig e-vare @gmail.com Hei hei ja, der var vi tilbake igjen Etter en liten gratis mp3 lydfil Der fra Espen og Bjørnar Og Supern Som går i Supern Supern Han har det bra hele tiden, hør du Ja han har det, han har det veldig bra Fantastisk positivt, menneske eh, Bra, Supern Supern eh, bringer oss over på neste tema Fordi Supern, han har ikke Facebook Men det har jeg og Espen Og ja, eh, her er altså første spalte Vi er allerede i gang, faktisk men spalten vi har valgt å kalle Karsier på Facebook! Kom, ja, på Facebook! <Carwyn> <hå> ja, det Det her sa det samme på to forskjellige måter Men, uh, <hå laquelle> Vel, ja Greia nå er at vi skal snakke litt rundt om eh, Facebook Og hva som skjer der Fordi Facebook er kanskje noe av det vanligste Som skjer i folks liv Nå til deg ja, Det, det finns ikke, ikke, ikke noe mer vanlig Enn ja, Facebook, uh, Facebook Ting som folk sier på Facebook Mhm Folk legger ut og funnet ut. Det er vanlig. Det er helt, helt vanlig. Så uh, det vi har nå, vi har funnet fram en status. Er du lyst til å lese den opp, Spent? Les den ut. Les den ut. Lese ut lese. Legg den ut. Bare, leser, bare leser. Uh, skal jeg legge om? Jeg nei, no, leser. Nå leser du bare. Nå no, har nei, nei, nei, nei, du må, du må <laughs> jeg hatt glatt bra til begynner jeg ut. <læ <Grac> <læff> det går ikke noe. Okay, det. Det Eh, nu har jeg hatt glassbladet i fingrene i uke, og den vil ikke ut. Au! What to do? Spørsmålstegn. Smiley. Ja, som gjeite-smiley. Ja. Børste-smiley. Som ikke gjeite-smiley. Det her er Ja. Det er jo da... La ut selvfølgelig denne sannsyn. Nå uenlegger det, no, det vi har jo ikke tid. Vi har jo tidsskjema. Du må jo <laughs> Det som skjer nå, er at uh, vi skal kommentere den statusen her. Det er jo sant, så... Så, faen, nå stokker alt seg Fordi vi skal komme <laughs> den der Ja, <laughs> ja ok der. Hva er problemet med sånne status de, Det er bare det vi vil få til Ja, de er ganske vanlige alle, Jeg tror alle har en sånn type Friend, en Facebook-friend mm. eh, Som oppdaterer med helt sånn USA-siktig ting, og så kommer det masse Kommentarer masse sånne, sånne, sånne, okay. Enten så er det ironisk Eller så er det liksom prøver det Ja, og da de, er det som, greit, føler jeg da hvis det er ironisk, så føler jeg det greit. Men dette er ikke ironisk. Nei, nei, på denne følgende statusen her, så... Eller. Stikker på legen, for du har et glassbrott i fingeren. Det er det verste av... Ja, det er noen som kommenterer, da. Stikker på legen, Storsmålstein? Ja, skal... jeg hadde tanken, da. Men tror jeg drømmer en uke til. Jeg har jo allerede hatt glassbrott i fingeren <laughs> ja. uke. Lady! Lady! Det er litt flaut å dra på lägen för en liten glassbrott. Ja, Jag besmyller. He he, jag jeg... besmyller. Så kommer du då ända en moron Og bara urskyl. Men Nej, huff. Lägg fingrarna i rensa grundsåpa som du får köpt på apoteket. Kärring, skägg. Helt seriöst. Och detta här upptar då eh, alltså det fyr... han oh, vänt det värste har gjort det, men det funkar ikke <laughs> Kan du det? Er... Der, du står jag här. Har gjort det. Han funkar inte. Eh, sånn eh, random smile Med sånn S på så, ser, så kommer det alla har ventet på ja. Da må du bare ta kniven fatt Da Pirk det ut, au, stakkars det Øksa på huggestaben Der har vi ironien den kan ja, ha ten... ja, der har vi, der vi ironien, ironien. Der, der har vi litt. ironien Og så kommer det lang status ja. om, om Fra den personen ja. Uansett da, et positivt ting ved at uh, sånne, eller en positiv, uh, uh, altså, det som er positivt som har skjedd da, etter at sånne statuser som vi finner ganske boring og ja. kjedelige mm -hmm. opptar mye plass på Facebook, er du bare kan holde over navnet til den det gjelder. Så kan du gå på abonner, dette jeg vet sikkert alle sammen, men det er greit å si det. Ja, jeg visste det faktisk Ja, du visste det faktisk ikke, visste det. kan du holde over navnet på den det så kommer det opp et valg hvor det står abonner, og da kan du trykke på noe som heter... Ikke abonner, eller Ikke abonner, ikke abonner Ja, og så Da kommer det grob Problemløst Takk, takk ja. Facebook, takk Så, uh, jeg håper det ble litt klare til ting der um, Har vi tid til uh, et spørsmål til, eller? Uh, eller noe mer Det blir kanskje litt drøyt Det blir kanskje litt drøyt ja, Men, uh, det, er litt, uh, det er første Vi får se da Skal, om vi, vi, ta får... joik, da? Uh, skal vi ta en joik da? Skal vi ta en ja, ja. Ja, ja. Vi får på man synker. vi kører en gratis MP3 lydfil til ve. Og det snakser vi om lidt så, folkens. Healthy Jane. spørsmål eller meninger, så vennligst send dem inn til tovanlige kara at gmail.com Altså, send inn dine spørsmål og meninger til tovanlige Det er med sex det er så nytt og spennende og deilig med sex. Jeg vil ha seks, vil du ha sex? Ja, sex. det er veldig godt, men alla kan ikke få det. Ikke få det, ikke få det, men det er så godt og ny og spennende og alt så herlig når du ligger under dyna og tar på deg boksen. Nei, alle vil ha klimaks. Åh, det er klimaks. Alle vil klimaks. På klimaks. På klimaks. På klim Vi er på klimaks. Her i ny sex. Ja, hei hei, og velkommen tilbake Det var også neste gratis vi, vi, vi har gjort det sånn da, det har jeg sikkert skjønt. Vi spiller gratis en på tre lydfiler vi, vi gjør det, vi gjør det. Ja, nettet, Og det er fordi vi ikke har noen copyrights jeg har nevnt det før, men jeg sier det igjen Spennende er det, eh, kanskje ja, altså, Spennende er det kanskje Men det at vi får på en måte ut i publikum eh, musik som är lagad av väldigt mycket. Jo, givetvis med lager då. Nej, men alltså musik som är lagad av vanliga folk. Alltså du ser inte ja. på superstjärna och bla bla bla, sanna typ ikon som vanliga folk för det du får ett slags annat förhåll till dig att det er på något el lagd så här och vad fan stoppar stoppar. Ja, exakt. Men men alltså Amperträffgille som är lagad av helt vanliga folk där. Ja. Det är ju Det är en vanlig ljudfiler. Eh, det som också är vanligt, eh ni hörde på den lite grova intron här ehm att eh, ah, ah. ah, er då 6. Det är sagt. 6 är vanligt. Och därför tänker vi också ta tag i det här i den nya spalten som vi har valt att kalla Ny 6. Ny 6 eller Ny 6 Saxni. Saxni. Ny, sex -ny. <laughs> ny -sex. -sex, Det vi går med. Spolk. Ba sax ba bakling. Det är lite morsomt egentligen du sax bakling. det handlar om, nej vänta, jag hör då. Visst du är inte bakling. Seksen baklegg, så hører jeg snusen på akselt. Ok, nå tok Espen tok akkurat å dytte av snusen opp igjen, for da har han kommitt det, var ja. kom midten, men det... <laughs> det gjør de ikke at vi skal begynne, det er Bjørn er veldig interessert i. Sett, øh, jeg skjer igjen med, og med å gang med tema for dagen. Det er vanlig med seks, det er helt vanlig, de fleste gjør det, mange har ikke gjort det, men vil ikke de gjøre det senere. Uh, vi, har begge, vi har begge opplevd seks. Og velger derfor å snakke om det. Nå skal vi ikke gjøre mer kleint. Nå går vi rett inn på kondomeriet.no. Der er vi allerede. Klikk, klikk, klikk. Uh, og det som er et interessant her, som vi tenkte på under uh, under her, er at uh, kondomeriet reklamerer for... Nettbutikksjefen her. Ja, ja, ja. Og så altså, hilsen fra... Dette kan jeg lese, for dette er offentlig tilgjengelig. Ja. Hilsen fra Beate, nettbutikksjef, i kondomeriet, så står det heisan. Heisan! Denne uken er det morsdag på søndag. Yeah. Det er jo sant, da. Uh, har du en kjæreste du vil gjøre stas på? Har vi gaven hun vil sette pris på? Og der eh, mister der. jeg litt sammenhengen i teksten. Um, der blir en veldig... Morslag debattere. kjæreste. Eh, og så kommer det videre da. Hva med parvibratoren Rewipe 3? Men er det da for begge? Ja, eller for... Altså, ah, ikke snakk for mye nå. Fordi denne pirrer litt ekstra for dere begge. Gi han fjernkontrollen, og la henne styre herligheten riktig, riktig, rik. Eh uh, vi gårer mycket på linken till We Vibe 3 och ser vad slags eh vad är det för slags det påstås som morsdagsgåva är Jo, det ser ut som ett uh, du har et headset, ett eh ja. uh, som är en headset som, er, som mm. så så du det på sidan. Ja, sånn ser du ut. Ja. I, I en slags burgunder farge. Fin farge, det skal jeg ha. Koster 1400 kroner. Um, lagde i Kina. Ja, det lagde Kina. Det er mye på kondomerien som er lagde i Kina. <laughs> på kondomerien lagde i Kina. Det er lagde Det lagde i Kona. Uh, blant annet, endelig er... Hysj, ja, var endelig er vi veien tre her for å revolutionere den rade pavibratoren. <trykker> Denne gang, ruffetegn, denne gangen er den ti, tida, er den hundre prosent vanntett å leveres med fjernkontroll. Vi var et solgt bra. Nei, men nå kan du ikke lese mer, for vi har eh, okay. ja, snakket litt bort. Nei. Poenget er, seks er vanlig, eh, men hvor vanlig er det å reklamere det for en eh, vibrator når det er morsdag eh, om hjørnet? Uh, ja, det litt lyst til å sende en mail til kondommeriet Og spørre hva det faktisk mener Nei, det, det vil ikke Men jeg tenkte sånn Altså, altså, altså det, det er liksom Du har sånn rart syn på eldre Når det kommer til sex Har jeg det? Altså, nei, nei, du har det Men jeg tror veldig ja. mange har det Veldig mange vanlige folk Har vi jo Vanlig rart syn? En nei, nei, en nei veldig mange vanlige folk Helt normale folk har et veldig, veldig rart sin på det med eldre og seks. Men er, er du vanlig når det er rart? Er det Nei, men hold kjæft rare, nå da, hold kjæft nå da, la meg fullføre. <laughs> uh, og... Kom igjen, fullføre da. Ikke knekse av meg er... nå. Hold kjæft nå da, nå er jeg klar, nå er jeg klar. Og, og, og liksom at det de ikke skal kunne anvende seks, leke til å tøy, <laughs> tøy, mener jeg, og hva faen? Det är bullshit, ikke sant? De er bare litt eldre, de kanske kanskje foreldre våre, eller... De, jeg vet, det er rart, jeg synes det er jævlig... Ja, det er jævlig klart. Ja, det er jævlig klart. Ja, det, er jævlig. Men, det er ikke rart... Hadde det vært rart hvis det hadde vært mellom deg og, og en dame på, på 25? Nei, det er jo ikke modig. Nei, nei, nemlig, men det hadde ikke det vært rart. Men hun så de gjør det liksom sånn... Med en gång väldigt väldigt Ja ja, det blir det blir liksom, en det naturen är det är flott Det sexuellt. Det er, vi vet att sexliv är en viktig del av samhället och allproppstil kommer det att gå nu. Jag vill fråga dig, eftersom förut att du försöker och liksom nå här då eller att det är liksom Nej, jag kan inte bevisa. Jag känner att jag inte kan bevisa. Nej, alltså men nej, jag vet inte. Det vill jag har ett mål här om att spre budskapet till folk om at sex är grejt oavsett alder, är det du sier? Ja, er det är det är det är väl ja, sex är vanligt oavsett hur ovanlig uh, du är. Alltså är det rart att att at på 50 ger en en en til en på på 55 litt off-topic, ja. men... <laughs> <laughs> uh, ja, er men... det galt, jeg? Nei, ja, hvorfor skal det galt? Ja, det. Det, men det er det jeg sier, og det er akkurat ja? sånn når det kommer til sånne ting, så det er her også. <laughs> når de var yngre, så gjorde de garantert... Skal vi spørre en seksolog? Ja, det står her på at man kan spørre seksologen. Ja, men du begynner å klikke igjen. Wow, så... Ikke heit ut. Ja, hva kan heit, altså? du seksolog da? Ok, skal men seks... skal, skal vi skrive navnet ditt, da? Og så... Skal vi spørre om det er normalt att jeg er 1 på 5, Bjørn 50? Bjørn Leuk, da skriver vi Bjørn Leuk. Nei, ikke akkurat. Bjørn Leuk. Bjørn Leuk. <laughs> oh, nei, ja, dette, ja, men at altså, det... Poenget! men du har sagt poenget nå. Dette ble veldig litt sånn, uh, rotete. Men seks kan også være rotete. Jeg vet ikke uansett alder. Det, det er, ja, er poenget ditt. Da har vi slått fast det. Eh, det blev lite rtotete men sex kan vara rtotete. Det er ofte sån i starten i alla fall. Det, vi ska spåra sig till så får vi ah, på magen och hon fick helt panik och hon hon lepte rätt in i att stanga hodet in i en tv. en en en handten tom var ut öra Så det är egentligen det vi kan säga si, angående det. Det er ting jeg hater, ting jeg ikke liker, ting jeg ikke kan forstå, heller ikke kan smake. Jeg har bare fem sanser. Skulle ønske jeg hadde en sjette som kunde be alle disse forbanna idiotene til å komme seg til helvete vekk, for det er jo tross alt ting jeg hater, det. det kan være måneskinn på en eh, liten perrong, det kan vara blomsterkranser langt ut fra de jordene som ikke gir noen mening i det hele att men det er jo tross alt ting som er en del av verden, og det er vanlige ting, men... Det er fortsatt ting i atene, ting i atene, faen meg! Ting i atene, ting i atene, ting i atene, ting i atene, ting i atene, ting du hva du om vinteren? Hæ? Ha? hallo. Hæ? Ha? Ha? Ha? Hva er det som synes jeg har? Hei, hei! Jeg hater! Folke! Jeg hater! Jeg snus o, t -t -t ut av kjefnen! Det lukter så jævla ont! Jeg sikrer det når du besenger Eh uh, okej, okay. välkommen till det här. Oj, jag ska band. Aj aj. Eh. Åh, du vill hata det? Eh, nej, eh jo, nog blir lite satt ut där egentligen vad det... du och folk blir satt ut. Vad sjätt. Eh, nej, jo, jag hatar. Jag kan börja med förlåt. Åh vad din då? Ja. Eh, nej, eh en misslikad, ståt, tjocka dam med bakkassa. Ja. Så där är tjocka dam med bakkassa för att. Ah, det får ju sitter bak i kassan för att stå på dagligt arbete. Oj. Och nu går Carola. Och Bjarna Åh du farg. Så <laughs> fargig <laughs> <farger> håret. Oj, shit. Jo jo. Kan få det så jävla. Kan fan göra. Så svagt. Så <laughs> fargig håret, så. Ja, svagt och en trist färg. Grab. Ja. Uh, har uh, teriøs, uh, nå, men, uh, det här periodös anfall nu, men det är okej. Okay. Åh. Oh. HAN HATER FOLK HAN HATER ALF I HOMFAN NEI NEI HAN HATER IKKE POTETER Ehm, ja, han hater ikke poteter altså Men det er jo tross hans valgt Da vi snakker om ting vi er så Sånn HÅ, DUR SOM SPURKER MEI Hva har jeg ikke lykt UNTRO DRIP TING VI ANER TING VI ANER KOMMEN vi hata, ja. vi vi ting vi hater, det er vi hater. Ting vi hater. Det er faen med ting vi hater. Men uh, vi er jo... Uh, vi er godt i gang. Uh, og Bjørn... Nei. nei, Bjørn er ikke godt i gang. Han hatet masse. Det er mye verden han hatet. Masse vanlige ting. Hva kan vi si? Men hva faen har du hattet? Øh! <håh> Jag hatar slika folk som pratar liksom det här och ger här skänste med heliga vad det säger det. Har, og de har det folk såndöd. Aj. Nej, nej, nej, det, hej, vi hatar, altså, vi kan inte, vi kan ikke sette hat på att nej, det det är vanskligt. Nu fick oj, du fick bärn därför att det var når jeg sa, man kan ikke hate eh, alle mennesker i en by, fordi folk er forskjellige. Du trenger ikke å gjenta deg selv. Nei, vi klager. Det liker han heller ikke. Hate folk som gjenta seg selv. Det er med Sandefjord. Det er sykke. Det er bare hårdsmørkt. Ja, men du... Ok, Sandefjord... Vi har ingenting mot Sandefjord, egentlig. Jo. Ok, Bjørnar har noe mot Sandefjord. Hate grans. Grans? Er det fra Sandefjord? Ja Ok Dritt Ja, grans er dritt Dritt Ja, grans er jævlig piss Men Hørte du hva jeg sa? Dritt Ja, det er dritt uh, Bjørn har presiseret at det er dritt Nå har Spaten vært alt for lenge Nå må jeg Ja, ja, ok Skal jeg bare ta en point Halstang Halstang <laughs> Hal <laughs> en <hat -sang. laughs> halstang Halstang spiller med ro. Åja, <laughs> oh, dritt Aspens Braulauk Det er så fint Jeg vil ta deg med En måneskens tur Langt i på bygda der Jeg kommer fra deg Aspens Braulauki Ansiktet ditt Men du er jo litt for for min smak, og det er jo okay at du bare vil ha en kar, men jeg kan dessverre ikke tiltret stille, så jeg bare går vekk og bare sier hei, hei, dette er Espen sitt I'm a slant queen, man! I kneel to the... Ah! Søndig faro! klart! I all the other's glit me up for it! I snill fyrt privat! I'm a shudder! Oh! Come up! Poseidon, monster! Monster! I click on my button, I'm going to be snarren fyrt! Oh! I'm a slant queen, man! I kneel to the forenseidon! Spant, sprawl Wow! wow, utrolig Shit, Sitt, det var en flott melodikk Ja, da <laughs> var det I hvert fall den ferdig Og nå har vi kommet frem til av høydepunktene i sendingen uh, Nemlig Konkurranse konkurranse, konkurranse Stemmer det, vi skal ha en liten konkurranse Faktisk, for det føler vi at Podcast må ha Uh, og vi, altså, vi liker at det er konkurranser i, i omløp Så derfor så bidrar vi litt med det um, Det du kan vinne, for å ta deg først uh, Espen kan tradusere premien her Det er da en type bok av Ola Sveine Stugge uh, mm. Historiebruk heter den Skal jeg kanskje lese litt her Og jeg mener til det som skjer over tid Er det et menneskelig grunnbehov? Blir det hevdet? De forblir det fortalt historien i alle kulturer. Bokadrefter er et rett skje eksempel på hvor leis har vært brukt i ulike politiske och kulturelle sammenhenger, og viser att førestillinger og fortellinger om fortidene ikke er nøytrale og uferdelige, men kan ha mange bruksmåter og funktioner. Mm. Så det är på en måte da denne flotte boka av ann ja. an i alt. Ja. Ja. Det borte bok av Olas Helt vanlig bok. Så ja. vanlig bok egentligen. Det tycker det, det går annorlunda det är vanligt här. Men det blir ju mer vanligt än detta. Vad kan göra Jo, det som sagt vi har ju mejladress kvar eh, som är eh, total tall och så vanligkara@gmail.com. Och det vi vill höra är de kul er, mest vanliga historia. Ja. Skriv bara tänker vart slags för parterlinjer. Ikke mm. skrive en helt vanlig hverdagslig historie Fra ditt liv Jeg drakk kaffe i dag tidlig, for eksempel ja, og nå, kan man, nå kan man ikke skrive det da, for nå sa du det. Så det Nei, nei, ikke skrive det da, vær så still Det er jo nei. <laughs> men, uh, nei, men bare gjør det da det, det, Så trekker vi ut den uh, Går vi gjennom melden og så trekker vi ut yes. mm. Hvis du legger min navn og adresse Så får du altså da Ola Sveinsdug Ja mm. Yes Ok, supert uh, Supert, supert, Når du er du enig Super, da ringer jeg mobilen til Espen. Nei, men da kjører vi ut med noe... Hei, hei! Du tar en hei, her er sånn... Nei, da har du sånn telefonstall, ja. ja. kan dra til, uh, ja, kan dra til Joikaland. Ja, det kan jeg gjøre. Han vill i vart fall inte i historien bruks. kan så pass kan vi säga. Så måste kan vi säga. Si. Si. Och med det så tjuner vi ut med en rolig toner från en fet kratz en betre ljudfil. Wow! Det är helt nya bjärnar. Detta vill jag höra. Okej, vi snackas då. Nej nej. Ah. Jag har det gott då. Strekke litt på kroppen, oh, var Det har vært en langsending, da. Ja, har vært en langsending. Og den forholdsvis, da. Hæ? Den har koset meg, ja. Du har koset, ja. Ja, jeg har ja. det, da. Ja. Men jeg vil legge at du bare sier, Somebody hit the light. Så, uh, you, Hvis du hadde hadde kommet, alle sammen tonight. som hör på, lägger legger seg opp og bare strekker litt på kroppen, så kan vi nyte noen, si ha bra, og så nyte vi noen toner fra Eskild Frøsene på kassaget. In the the body, the That it's uh, all about the world, it's all about me, it's all about you, you know, when you lay your head back on the beautiful ocean and you just swift across the sea, yeah, it's just you, and me, and the sun, and the universe, and two normal guys, and I do not know why I'm singing on English, but, I mean... Look like my friend here, he's uh, calm and good, and we have uh, just done the broadcast that we, we thought we should, and we followed through, and this is kind of like the end melody of that uh, tune. So, we're saying goodbye, bra, hi hi hi hi Hei <laughs> hei. Correction! Also, our mail address is not with two-tall. Not with two-tall, even if it was said in den er tovanlige karer, at gmail.com, t-o-v-a-n-l-i-g-e-k-a-r-a, -i, -e i et ord. Ikke noe totalt, altså, kun bokstaver. Takk for meg. Ha det bra.